עצמון. לא בכוונה לחצנו על הפעמון, ומיד הרבצנו שכזאת ריצה. יא ביי, יא ביי, אל תשאל, אל תשאל, כחציבה, זבי, זבי השועל. כאילו כלום. ככה סתם. ככה סתם. ככה סתם. ככה סתם אתה מגיע, אחרי כל כך הרבה זמן, אין טלפון. מטיילים בעולם, נו, מה אפשר לעשות? קודם כל אנחנו שמחים כולנו שאתה פה. תודה, תודה. ומנגיש איתנו את מעדן ויני. התוכנית שמשודרת מתקליטים. אנחנו משתדלים, בכל אופן. כן. כמו זה למשל. התרנגולים, ככה סתם, וזו הבחירה של הילה גלעדי, האורחת שלנו, שתלווה אותנו לאורך כל השעה הזאת. שלום הילה. שלום הינה, ברוכה הבאה. תודה, וכמה נמצאים. ברוכה החוזרת. כן. אכן. תוכנית עם תקליטים ועל תקליטים. בדיוק. אז אנחנו נשמע את ככה סתם, אחרי זה נדבר קצת. כן? ואחר כך ניתן את הקרדיטים פה. יש פה אנשים שעובדים פה.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 שוטת נולה, נו, בשדרות קקל. שם מתלחש, זוג על הספסל. אל מתחת תחתיהם, צחול נזחל. הצריכה קפץ הזוג, אולי נבחר. יא ויה, יא ויה. אל תשאל, אל תשאל, כפי רח. זה נקצר, זה נקרא שונעל. אוי, נורא נחמד. נורא. אוי, זאת תרצה המורה. אוקיי, אז זהו. ועכשיו לקרדיטים. עכשיו תודה רבה. לא נורא, שלנו. נכון מאוד. אמירה, המפיקה שלנו. נכון מאוד. למשה ירונסקי, הבוס שלנו, וגם שותפנו בהגשת התוכנית, וכמובן, לאורחת היקרה שלנו. עילה, עילה. שחוזרת אליהו. היא לא רק אורחת, היא פה, בוגרת רדיו קסם. עכשיו, הסיפור כזה, אתמול, התקשרנו לילה, ואמרנו לה, נו, אולי את באה. והיא אמרה, אבל אני, אני ביום שישי טסה לארצות הברית. אז אמרנו לו, לא, אולי בכל זאת. אז היא טוב, אתם יודעים מה? בסדר. על מה? על מה יהיה? היא לה, את יודעת מה? טסה, חופש, כנפיים, מטוס, אני יודע מה, משהו אוורירי כזה. אז? יהיה חופש. ו... והרבה. והרבה חופש. ואז, אני מקווה. ואז היא לא דבר מאוד יפה. נו. No. היא ביקשה בפייסבוק הצעות מ... מכל החבר'ה. Mm -hmm. מה כדאי לשדר ב... בתוכנית? ואני מבין שחלק מההצעות היא גם קיבלה. כן, למשל ככה כן. סתם, אורלי בחרה את זה בכלל. אז כל הכבוד, תודה אז, אורלי. <laughs> איזה אורלי? אבנה. <laughs> לא, אורלי אבני, אבל אה, אורלי, שאני כרגע שכחתי את השם משפחה, סליחה, אורלי. אורלי חברה לא, לא. של... כן, של בפייסבוק. בפייסבוק. כן. אז, אז איזה אופי יהיה לתוכנית אה, רוח צעירה, אופי היטולי, בעיקרון, אה, בלי הרבה מחויבות, זרימה, בכיף. למשל, ככה סתם, זה התרנגולים, הם מבחינתי, זה ההתחלה של, של, של החופש של המוסיקה הישראלית, כי עד, עכשיו, עד אז היה להקות צבאיות, והכול ככה מובנה וזה, ופתאום באו החוצפנים האלה, ומבחינתי הם שינו הכל. והם, דווקא הם, יוצא להקות זוויות. ומה שהכי מדהים זה שכל, מכל הכאוס הזה שאתה שומע את התקליט שלהם, שאתה אומר, וואי, איזה שובבים וזה, הייתה להם הדרכה צמודה, מדויקת, מדוקדקת, אי אפשר לזוז מטר. נומי פולני. זה נומי פולני הגדולה. ואנחנו שמענו את ככה סתם מתוך התקליט השני של התרנגולים, mm -hmm. זו תוכניתם השנייה עם הבנות, פה הצטרפו uh, הבנות. עליזה רוזן וטסקיודור, כמובן, כן. דבורה דותן. וכמעט כל המילים פה של חיים חפר, חוץ מככה סתם ששמענו של עין הלל ועוד כמה שיש פה, של דן אלמגור ועין הלל, אבל בסך הכל זה לחנים של סאש ארגוב הגדול. תקליט מופתי. וגם ההתחלה של הגשש החיוור בעצם. כמובן. שייקה, שמענו, בולי גברי, טוב, טוב, שמענו כן. את, את, גברי. את גברי. נכון, אה, נכון. ואה, אתה... כמובן, יורם גאון וליאור ייני הגדול, ועוד ועוד. כן. בעצם, התוכנית שלנו היום תהיה כולה עברית. עברית. אוקיי. אה, וזה בסדר גמור, מצדנו. אה. אנחנו בעד אה, מוזיקה ישראלית יפה. ורק תיקון קטן, יורם גאון היה בתוכנית הראשונה, סליחה. פה זה שלא שמענו את יורם. הוא יסלח לך. כן, הוא יסלח. סלח לך. כן. טוב, שמענו את התרנגולים. עכשיו אנחנו הולכים לעשות משהו מאוד נועז. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בתוכניות הקודמות שלנו, רק פטפון אחד עבד. אנחנו הולכים לנסות עכשיו את הפטפון השני, השובב, הסורר, כמו ש... דווקא עם תקליט חדה. עדיף חדש, אל תדאגי. עכשיו פתחתי את העטיפה. אם תהיה בעיה, אנחנו נעביר אותו מיד לפטפון. השני, אנחנו עוד לא רואים מה זה. אבל אתם תזהו. אני חושבת שהבטחנו להביא את האביב לתל אביב, אז פשוט הבאנו את זה לחולון קודם. אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? הבטחתם להביא את האביב לתל אביב, אה? זה אביב זה, זה חמסינות. אז מה? את יודעת מה אילה? איזה תקליט היה חסר לי עכשיו? התקליט היחיד של חמסין. וואו, אין לי את זה. פעם הבאה. אני אביא אותו. נארגן. אני אביא אותו. עליי. עליך. טוב. על חלומות הגבולות. אז מה? אז רצתם להביא את הערבים לתל אז מה, אז מה, אז מה? קניתם מתנסיים רכבים, אז מה? החלטנו להביא את האוויר לתל אביב, באמת. זה הפטבון עבד. הפטבון עבד. אם כי במונו, אבל... כן, עבד. מבחינתי, לא, יכול להיות שזה מהתקליט, אני לא סגורה על זה, אבל אני מבחינתי, השיר הזה הוא רק המשך של הטקסט של ככה סתם, עשרים, חמש עשרה שנה אחרי, עשרים שנה אחרי. זה נשמע ככה, כאילו המשך של זה. כן, הפרעתם לזוג על הספסל, כן. ומדברים שם על השדרה, וזה גם תל אביבי כזה, וצחוקים, וכל ה, השלישייה הזאת... טוב, אה... צריך לדבר, צריך קודם כל לומר שהחלונות הגבוהים זה מקרה נדיר, חד פעמי, בפופ הישראלי. לגמרי. בעצם הלהקה שהמציאה את הפופ הישראלי. נכון, נכון. ובשנה שעברה... 50 שנה לאלבום, אז אה, גלי צה"ל יזמו הפקה של אה, ביצועים מחודשים לשירים. ואני רוצה להגיד לכם, רבותיי וגבירותיי, שום דבר לא יעזור, כי הביצועים המקוריים של החלונות הגבוהים... אי אפשר לחקות אותם. זה נכון. זה דבר... מיוחד, זה סאונד מיוחד, זה השירה, זה... זה הרמוניה. אחרי הרמוניה, yeah. אחרי, אחרי לגמרי. שאי אפשר לשחזר אותה בכלל. נכון. לא, אבל מה שמדהים זה שעכשיו אני, תוך כדי שאמרתי את זה קודם, נכון, אמרתי 15 שנה, 20 שנה, פתאום אני נזכרת, לא. התרנגולים היה ב-61, 62, גג, 63. שש שנים הפרש. כן, ובסך הכול זה היה התקליט הזה ב-67. ו וכלום, באמת שש שנים מפרש, כלום, חמש, שש שנים, כמה. Uh, וזה נשמע אחרת לגמרי, פתאום יש השפעות של הביטלס, זה uh, הכל בזכות... יש תופים. Uh, כן, יש תופים. יש פרקשן, יש בס ששומעים אותו. נכון, נכון. מה היה בתרנגולים? טמבור? וזה די בזכות... והקודיאל. Uh, והקודיאל. <laughs> זה, זה, זה, די, זה די בזכות uh, אריק איינשטיין ו... Uh, כמובן שמולי קראוס וג'וזי קאץ, אבל uh, מי שאסף את כולם, uh, לפי דעתי, זה בני אמדורסקי, שהוא מפיק על היה. וצריך להזכיר גם את, uh, את זיגיס קרבניק, שניגן פה בפסנתר, וגם עשה זכרו לברכה. וכמובן uh, זוהר לוי, שעשה טופים, כן. כן? Uh, בהחלט, תקליט נכס צאן ברזל. אז הזכרת את בני אמדורסקי, וזה מביא אותנו מיד לתקליטה הבאה. בהחלט, השלושרים, שזאת גם מבחינתי הצטרפות חד פעמית של הרכב על עם שלום חנוך, בני אמדורסקי וחנן יובל. יש פה אבל השפעה של העטיפה של התקופה. של, כן, ה... זה... של תקופת הפרחים נכון, וכל החגו האלה. נכון, מאוד ציברוני כזה. בדיוק, אה... זה מתאים אה... לתקופה הזאת. פסיכדלי. ש... כן. כן. הסיפור הוא שבני אבדורסקי רצה להקים צמד משלום mm -hmm. חנוך. כן. ושלום אמר, יש לי חבר מה... מה... מה מהקיבוץ ומהלהקה, הוא מנגן, הוא שר, הוא יודע לנגן גיטרה, ו... והביא את חנן יובל. נכון, קיבוץ משמרות. והשלושה הם היו... סיפור קצר מאוד בתולדות הפופ הישראלי, אבל גם יפה מאוד. אתה יודע שקראתי, אפרופו, אתה אוהב לעיתון, ויש לך תוכנית אחרת של לייטון.קום, וקראתי בלעיתון שקטלו, מה זה קטילה רצינית, את האלבום הזה, כשהוא יצא, והיום הוא נכס צאן ברזל, תראה מה זה. נכון, נכון, כי יש... לא ידעו לקבל את זה במציאות של אז, את ה... את המוזיקה הזאת, ידעו להכיל. יוצא דופן להחיל, של כן. בני אמדורסקי כן? עם שלום חנוך, עם, עם uh, חנן יובל. הרמוניה שיוצרת פופ ישראלי יפה. והם uh, כתבו ל, ל, לשלושרים המון כותבים מוכשרים. Mm -hmm. זה לא היה הפרויקט נכון? של בואו בוא נרביץ תקליט, נעשה כמה לירות. אז היו לירות, ונפרק כן. את הסיפור. יורם תהרלב, ו... כמעט אמרתי אביב גפן, אבל זה יונתן גפן. עכשיו, השלושרים יכלו להמשיך עוד. הם כבר בעצם התחילו לעבוד על אלבום שני, אבל אז שלום רצה לנסוע לאנגליה. והוא נסע לאנגליה, לאנגליה. וההמשך ידוע. כן. הוא נגבו. עשה את האלבום שלו באנגלית. כן. נכון? מה טוב, נשמע מהשלושרים? מה עכשיו אנחנו נשמע אה, את אולי הכי פחות מוכר פה, אבל גם שאני מאוד מאוד אוהבת, אז אה, הבלד על הזבוב של אה, שלום חנוך לחן, והמילים של אה, יונתן גפן. כמובן, שזה גם שיר שמסמל חופש מבחינתי כל האווירה. שאגב, אני נאלץ לשמוע את השיר הזה פעם בשבועיים, כשהילד שומע ורואה DVD של כל מיני שירים בעיבודים חדשים, והשיר הזה שם עם איזשהו קליפ לא מדהים במיוחד. אולי נשמיע אותו, אבל מההתחלה, כדי שלא נדבר על הפתיחה, מה אתה אומר? את האורחת. ואנחנו מחזירים את זה להתחלה וסותמים את הפה. לא, לא, אפשר... זה אחד בשבילך. הנה, החזרנו את זה להתחלה. בוא נשמע. הוא צמצם לאיזאבל מן זמר שכזה, שכזה, שכזה. איזאבל מבל, בואי ונשים זום זום, זום לפה וזום לשם, איזאבל. איזאבל מבל, בואי ונשים זום, זום לפה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 He's up in my bed. הלכה משם זו רק חלום אותה, הוא לא ישכחנה עד יומו האחרון, לעת אז הוא לא יחדל לשיר את הפזמון, לה לה שם איזבל אדם. חבר חבר! איזבל מבל! בואי ונשים זומה. זום לפה וזום לשם. איזבל מבל! טוב, אז הנה זה נגמר. במיוחד בשביל הילה, במיוחד בשבילכם, מההתחלה <ספק> ועד <ספק> עשור בלי שדיברנו מילה אחת על רקע השיר. <ספק> <ספק> <ספק> איזה יופי. טוב, אני חושב שמתבקש קישור בין התקליט ששמענו עכשיו לבין התקליט בוודאי, שנשמע מיד. בוודאי, אנחנו ממשיכים עם בני אמדורסקי, והפעם זה הטוב הרע והנערה, שזה בעצם הדודאים וג'וזי כץ, שג'וזי כץ mm -hmm. שמענו מקודם עם החלונות הגבוהים. טוב לי לשיר. אנחנו נשמע את השיר הזה של אוהד מנור ושמולי קראוס. וזה מתוך פסטיבל הזמר והפזמון. אלה, משהו מאוד... לא רק מתוך הפסטיבל, גם זוכה הפסטיבל. נכון. עכשיו, זה אותו פסטיבל זכור לשמצה שבועז שרה בי... חייך, לא, זה לא חייך וחיי, זה לא הלוואי. לא, לא, לא, זה לא הלוואי, זה חייך וחיי. זה חייך וחיי. הוא יצא מזה בכבוד. כן. יצא מזה בכבוד, אבל זה לא עזר לו להגיע למקום הראשון. ויש פה, פה מתי כספי, לפי דעתי, לראשונה היה בפסטיבל זמר, יכול להיות, או שזה היה לפני זה בעצם, עם ציפורים בראש, שנשמע אחר כך. הנה, אני מגלה לכם. ספוילרים. ספוילרים. ספוילרים. אבל פה יש את אחרי שנסעת, של מתי כספי, ועוד יש את שיר על ארץ סיני, שלמה ארצי, הפרברים. הרבה, הרבה דברים טובים יש פה בפסטיבל הזה, 72. הטוב הרב הנהרה. אז בואו נשמע. ונקווה שבאמת הפעם הוא ינגן כמו שצריך בסטריאו. כן, כי זה אמור להיות סטריאו, זה... אם לא, נעביר את זה לבעל. אוי, איזה חגיגה. כבר העיבוד הזה. יש לנו עדיין בעיה, אה? מה, אנחנו נעצור, נעביר את זה לפטפון הימני. נעביר לפטפון הימני. זה את זה כמו שצריך. עכשיו יראו שזה שידור סתם השמצתי את ההוצאה המחודשת של החלונות הגבוהים, אני ממש מתנצלת. כן, ואנחנו לא מבינים איך יכולנו לומר דבר כזה. טוב, יכולנו להגיד דבר כזה. אמרנו דבר כזה. אני מלשמשת. עכשיו, <entonces> טוב <ג portrayed> הרב הנערה בגרסה המתוקנת, yeah, על הפטרפון wow. שעובד. <była לי לשיר לעולם> foreign <laughs> Be like it longo c Five days Alright place a song ואם צומצית על המנה, תקליט מה טוב ומה רע, רק Link in play solo לה לה לה לה, אף פעם לא נדע, מה שיבוא ידע, טוב או שלא תן תודה. מה שיבוא יבוא, מה שהלם הרע, לא תיקחוו ימח. מה שיבוא ירום, מה שהלם הרע, לא תיקחו ימח. עדיוקסים, מאה ושש עפים. אוקיי, הנה, אז אנחנו עוברים עכשיו על החלק השני. עכשיו, יש עוד סיבה שאילן נמצאת פה, כי אנחנו רוצים לאחל לה בהצלחה בהוצאת רישיון התי שלה. וואי, וואי, וואי, כן. ספרי קצת על זה. תודה. תשמע, אני בכלל לא התכוונתי. זה התחיל בתור משהו שרציתי איזושהי חרדת טיסה שהייתה לי ורציתי להתגבר עליה והחלטתי שאני עושה טיסת היכרות בהרצליה ועשיתי טיסת היכרות והבנתי שהשד לא נורא כל כך עליתי על מטוס ססנה 172 בבית ספר סקאי בהרצליה עם המדריך גדי עדן שהיה נהדר ולקח אותי אה, תחת חסותו ובעצם אמר לי אה תעשי רישיון טיס אמרתי, אוקיי, אני עושה רישיון טיס. ואז התחלתי תהליך של רישיון טיס. בארץ. אחרי שהבנ... בארץ. אחרי שהבנתי שזה אפשרי. כמה שיעורים ו... צריך לעשות בשביל... תשמע, זה מינימום 40 שיעורים. אה, זה לא הרבה. כן, אבל אה. אתה צריך uh, להיות טוב. מקסימום ו... כסף. צריך, צריך <laughs> קצת כסף. ובסוף החלטתי שאני הולכת uh, עוד צעד קדימה, ואפילו... Uh, Uh, עושה את הקורס טייס שלי בארצות הברית. Mm. יש הרבה יותר מרחבים, זה הרבה יותר גדול, זה הרבה יותר מקצועי, והחלטתי שאם אני רוצה להיות uh, טייסת כמו שצריך, <שמע> אז הגיע הזמן... מה uh, הטסת בארצות הברית? הטסתי גם, uh, 172, ססנה, חד מנועי. Uh, אני עדיין, uh, עוד לא, כמובן, עוד לא עשיתי את הרישיון שלי כמו שאמרת, אני מקווה לעשות אותו בסוף החודש הזה. <אגב אגב> רגע, נראה... אבל כבר התחלת בכלל? התחלתי לפני שנתיים. וכמה שיעורים עשית? לא, זה... עשיתי 170 שעות כרגע, במצטבר. <אז> זה הרבה. זה הרבה, זה הרבה מאוד. הרבה מאוד. זה בגלל שלא התפשרתי ונסעתי וחזרתי, אבל uh, בסדר. מסתדרת <אז> עם הגאים של הססנה וזה. כל מיני דברים. מסתדרת, יפה מאוד. עכשיו זה רק העניין של הזמן, מתי יהיה לי את הפלסטיק הזה, כי רישיון כבר יש לי, רק צריך את הפלומבה. כי עשיתי את הטיסה סולו, הקפות, ואת הסולו קרוס קאנטרי. נחיתה והמראה. עשר שעות, כמובן, כמובן, כמובן, נחיתות המראות, וכל מיני סוגים נחיתות של נחיתות. נחיתות חירום שצריך לעשות, נחיתות חירום, חירום. נחיתות קצרות, ועוד ועוד. באיזה גובה אתה שם במקסימום? תראה, במקסימום אפשר, אפשר לטוס לגובה רב בססנה, אבל uh, בתרגולים תשים משהו כמו 3,000, 4,000, תלוי לאיזה כיוון, כמובן פיתומטר, רגל. פיטומטר, כן. רגל, לא. רגל. Okay. אז uh, בממוצע, בואו נגיד שמנוברים uh, את כל העניין של התרגולים. עושים בסביבות גובה של 3,500 בארצות הברית. זה גם תלוי איפה בארצות הברית, 3,000 fit, 3,500 fit. תגיד, יש איזשהם תנאי סף בשביל ללמוד uh, ולהוציא רישיון? בארץ אתה צריך um, לדעת אנגלית. Um, זה לא חייב להיות פרפקט, אתה לא חייב שזה יהיה שפת שלך, אבל רצוי שיהיה לך מושג uh, באנגלית. Um, אתה צריך uh, כמובן uh, כסף. רצון ללמוד, uh, אתה צריך uh, מהמשטרה תעודת יושר, ולפי דעתי זהו, זהו. Uh, אין בעיה לעשות רישיון בארץ. Uh, בחו"ל יש כל מיני אופציות, יש את הרישיון הפרטי בארץ, uh, uh, את הרישיון בארצות הברית, את הרישיון באירופה, uh, יש כל מיני אפשרויות, בארצות הברית זה יותר זול מאירופה, בסופו של דבר מי שרוצה לעשות רישיון... יש לו הרבה אפשרויות. השאלה, מה, מה הוא רוצה לעשות עם הרישיון הזה? באיזשהו שלב אתה מבין שאתה רוצה להיות טייס, או שאתה רוצה את, את זה בתור תחביב? ואצלך. אז זהו, שאני עדיין לא סגורה על זה, אם אני רוצה את הרישיון בתור טייסת, או בתור מישהי שמפעילה מטוס. אני לא יודעת אם אני אלך עם זה בסופו של דבר עד הסוף, אבל גם, אני רוצה גם... את הרישיון המסחרי מאוד. זה גם תלוי, כי את מתחילה עם ססנה, ואחר כך צריך להיות רישיון שלמטוסים יותר גדולים, מה שנקרא. בוודאי, לא. קודם כל, כל יש ככה, רישיון פרטי, אחר כך הגדר מכשירים. שזה גם סוג של רישיון, אבל קוראים לזה הגדר. שזה אתה מתמודד עם כל מיני מזגי אוויר. אם אתה נקלע למזג אוויר מסוים, אתה תדע איך לצאת ממנו. זה מאוד חשוב ובטיחותי. לא, לא, לא, זה ממש אונליין. יש את הרישיון המסחרי, שאז אתה מתקדם, שאתה יכול לקחת כסף מנוסעים. ברישיון הפרטי אתה יכול להסיע נוסעים, אבל ללא שכר. מעבר לזה, אחר כך, אם אתה רוצה להמשיך, אז יש את ה... דו-מנועי או סילון, יש גם באמצע רישיון הדרכה אם אתה רוצה לצבור שעות, כי אתה צריך מינימום אלף שעות כדי להגיע אה, לרישיון של... אה, טייס אה, בחברת תעופה. אם אתה רוצה להתקבל לחברת תעופה למעשה, אז אתה צריך מינימום בין 800 ל-1,500 שעות, תלוי איפה, תלוי איזה חברת תעופה. אה, יש דרישה מאוד גדולה לטייסים, אבל לטייסים עם ניסיון. זאת אומרת, שאם עכשיו יש לך אה, 300 שעות ואתה טייס מסחרי, זה לא אומר שיקחו אותך לחברת תעופה מחר. אתה, אני, יש לי הרבה חברים שמחכים בתור והרבה מאוד זמן. אה, תכלס, אני מאוד מרוצה שעשיתי את זה, אני מאוד שמחה. Um, אני כנראה אמשיך עם שאר הרישיונות, כנראה אני אזרום עם זה. Um, או עד שיגמר הכסף, או, ש... או עד שיגמר הכוח, או... יום אחד אני אהיה טייסת, באמת באמת, ואז עם ההליקופטר, היא תנחת שם במנחת, במכון הטכנולוגי בחולון, לפעם הבאה של... אבל לא, היא לא עושה על הליקופטר, היא תסחק על ססנה. הליקופטר זה עוד קשיון, יש הליקופטר פרטי, הליקופטר זה אבל אין כאן מנחת לססנה, זה אני יכולה לנחות על הגג של משה בבית, הכל טוב. או ברחוב ההסתדרות, זה מספיק ארוך. אם אני הייתי אוסף כל השעות טיסה שטסתי עם המצוס הקל של אלעל, הייתי יכול כבר לעשות מזה רישיון, אבל לא יכולתי לתרגם את זה. ולא התחשק לך להגיד לטייס, תן לי, זה אני קיבלתי, כל הזמן עשיתי את זה. רק כשהיינו ממרים, הייתי מקבל את הגיים והייתי טס, הייתי מטיס את זה. יפה, עכשיו מותר לספר. שני דברים היה אסור לי לעשות, לא להמריא ולא לנחות. אבל באוויר מותר בא, לך באוויר להחזיק באגעים. באוויר קיבלתי באגבים. מיד את האגעים, ומיד עשיתי את כל הטיסה, את הכל מה... וגם עשיתי את ה... כמעט נחיתת חירום, מה שנקרא ב... בבן גוריון. וגם, ואז... ב... ב... מה זאת אומרת ב... כמעט נחיתת חירום? אתה עושה, אתה עושה תרגיל מכשירים, מה שנקרא. אתה צריך לנחות לפי מכשירים, לא לפי מה שאתה רואה, ואז אתה צריך לשמוע את ה... נכון, נכון. לך, ככל שהרצף של הטו טו יותר חזק, זה אומר שאתה יורד כלפי הקרקע יותר ויותר ויותר, ואתה הולך לפי מכשירים, מה שנקרא, ואז בשלב האחרון של כמעט התחילה, עשינו המראה, ואמרנו לבן גוריון תודה רבה על התרגיל, והמשכנו הלאה וזהו זה. ומאזינות, מאזינות. אני לא מאמין שאפשר לעשות את עם הרצף של הכמויות של הטיסות שנכנסות ויוצאות. ברור. היום כבר אי אפשר לעשות את זה. טוב, אני מדבר על שנת 82. וואו, וואו, זה באמת קרה לך, שאתה בהתחלה צוחק. לא, לא, זה אמיתי. זה כאילו. לא רק זה, גם... יש לנו פה עניין של טייס מנוסה. גם היא טסתי את הבל, היה לנו בהתחלה הליקופטר בל. ובהליקופטר זה שני הגאים, זה שתי ידיות. זה לא הגה כמו של אוטו, שהוא חצי חתוך. אלא זה שתי ידיות, ימין ושמאל, בשני, בשני דוושות. זה ימין יותר ימין קשה. ימין ושמאל, זה יותר קשה. כן. וכשלקחתי פעם ראשונה, עשיתי ככה, וההליקופטר התחיל להיות כמה פעמים מעלה. עכשיו <laughs> מאזינות ומאזינים, אני צריך להזכיר לכם, אנחנו בתוכניתנו מעדן ויניל. בדיוק. כאן. אבל הסיפורים מרתקים, גם של הילה וגם של <laughs> משה. סקופ, נחשף. כן. Euh, בואו נחזור לתקליטים, לא לפני שנאחל שוב לילה הצלחה. חמסה שום בצד, תודה. חמסה, חמסה, חמסה. <laughs> מה נשמע? אנחנו נמשיך עם uh, בני אמדורסקי ונשמע את שלישיית גשר הירקון. מתוך התקליט אהבה ראשונה, אנחנו נשמע את אחד השירים היותר עליזים ויפים במוזיקה הישראלית, אך איזה, איזה יום, יום יפה. יפה. שגם חיים חפר כתב, ומבחינתי חיים חפר הוא היוצר עם הכי הרבה חופש שהיה בטקסט אי פעם בישראל. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בוא נלקח את העיניים, איך השם יש בשמיים, והים הוא משגע, ולפרדסים יש ריח. וטוב, טוב, טוב לי על הלב, טוב, טוב, בחלון שם מעריו. נראה, בואו נראה, מסרק את שכריו. בואו נראה, בואו נראה. הגדול, פרחים ברחוב, קח אחד, קח אחד, בוף אדום בשם צהוב, אין אחד, אין אחד, ילדים ברחוב רצים, למה לא, למה לא, ציפורים על העצים, למה לא, למה לא, האוויר מלא, אביב. אוי, זה נפלא, זה נפלא. הייפה, הייפה, אביב, זה נפלא, זה נפלא, חיפה, חיפה, בלאביב, זה נפלא, זה شار <laughs> الح יא ביי, יא ביי, פה לכוס ולשתה גזוז. יא ביי, יא ביי, בכיכר שוטר תנועה. תן חיוך, תן חיוך. מסבכת התנועה. תן חיוך, תן חיוך. סוטיונים על הפנס. cool <laughs> זה נכבד, זה נכבד, אב הלב ואם הלב, זה נכבד, זה נכבד, איש אחד צועק, זאגה, בקוקים, בקוקים, בקוקים, לא לדרוך על הקשיים, אז בוא נשב, בוא נשב, אוי, מתום עניים, בוא נשב, בוא נשב, וטוב, וטוב, וטוב לי על הלב, וטוב, וטוב, וטוב, וטוב, וטוב, וטוב אה, אחי, איזה יום יפה. איזה כיף של שיר, נכון? יש פה גם את יורם גאון, בני אמדורסקי, וכמובן, כמובן, את אריק איינשטיין הגדול. אנחנו נמשיך עם אריק איינשטיין, ועם חבורת לול ושבלול, ואיזה כיף, איזה כיף שחבורה, זאת באמת אחת החבורות. אולי החבורה שמסמלת מבחינתי חופש, אה, מבחינת השירים בארץ. כי הם גם, הם גם היו מאוד אה, כזה ביטלסים, ולא מחשבנים לאף אחד, וצעירים, ואספו את כל החבר'ה, ועשו אה, הפקות. היו שם צבי שיסל והרב אה, אורי זוהר, הרב הגדול <laughs> אורי זוהר. אלונה איינשטיין, זכרה לברכה, גם נמצאת בחבורה הזאת. ועוד, ועוד, ועוד. אז מפה אנחנו נשמע את מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר. באמת, משה, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? אני בדרך כלל הולך לבריכה. משתדל. שלום, חנוך. אני רוצה לאכול ארוחת בוקר. בלי זה אני לא קם בבוקר. בפשיסטגו דוברגו לכולכם. שזה בוקר טוב בפולנית. מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים הבאים האלה. מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר? ברובם אתה מוצא אותה אחת לא מוצא אותה. מה אתה שומע כשהרוח מיילמת את השיר העצוב שלא נכתב? שנמאס לי כבר לשמוע, על הסתם לשמוע, על הסתם. מה אתה מרגיש בחוץ לבד של לילה, כששכחתי את זה שם בבית... הרע וחתום <אח> בבדקת. מה אתה <אח> חושב <אח> שלא קורה מה שאמרת, שטוב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 אני הולכת להשמיע מפה את סן פרנסיסקו על המים, שזה מזכיר לי את הטיול שעשיתי בפעם הראשונה בארצות הברית. אך זה היה קסום, ישבתי בסן פרנסיסקו על המים, ושרתי את השיר, את השיר הזה, את השיר. וסוף סוף הבנתי רגע. מה באמת הוא אומר. עד שלא מגיעים לשם לגשר, ר... וחוצים רגע את... רגע, ואי חוצים... שם במאפייה עם עם הלחמים, עם ה... עם ה... עם המרק קרה בזה, או ששם לא הייתה... לא, תשמע, אני עשיתי טיול אופניים בסן פרנסיסקו, וחציתי את כל העניין של הטיילת ופיר 39, והגעתי לגשר, לגשר הזהב המפורסם, חציתי אותו לסוסליטו, ואז באמת ישבתי שם עם הקורסון והקפה, והרגשתי מה זה על המים, שאני רוצה להישאר שם על המים. אבל מי שלא עבר שם אווירה שם את המאפייה של הלחם המיוחד הזה עם המרק בפנים, בתוך הלחם, הפסידי. טוב, yeah. פעם הבאה. פעם הבאה את חייבת להיות שם. פעם הבאה. זה ב-39'. הבא. כן? 39, אני כן. רק ב-39' ראיתי את החמודים האלה, את האריות ים, והסתכלתי עליהם ונורא צחקתי, כי הם רבים על המקום, ויש מלא מקום, אבל הם מצטופפים, ויש... Uh, מצחיקים. כן. כן. סן פרנסיסקו על המים. חבר'ה, אם לא הייתם בסן פרנסיסקו, מומלץ בטירוף. איש רחוק ממול האווזים שתים בין הסירות וגשר הזהב יפה כמו בשרת חבל שאת לא פה היית אומרת שלפי בו את לא חוזרת Отлич co tabaninu Docter G By the way רחוב. פתאום אני רוצה הביתה, חזרה אל הביצה, לשבת בכסית ולצחוק עם משה ועם חצקה. lichat, lichat, ginev. Ani ohev vahitahev v'Erz Yisrael t'anah. Chamat. אני מרגיש רחוק, נו אז זה זה שאני מרגיש רחוק. יושב אוקיי, זה בהמשך. כן? אז את יושבת בסן פרנסיסקו על המים ו... לא, איזה מזג שהיה שם בסן פרנסיסקו עכשיו כבשן בחוץ. מה זה דבר? בקרוב היא תטוס מעל סן פרנסיסקו yeah. על המים. אמן, אמן. אבל כאן לא רע, רק שיהיה מזג אוויר יותר טוב. Uh, אנחנו נדלג על שירי עונה בצער רב, אני מאוד אוהבת את נתנלה, כפי שאהוד מנור הבא. היה מכנה אותה, מכשפה. אוי, זמרת באמת מכשפת עם קולה. אז בתוכנית uh... הבאה, אנחנו נקדיש אותה לזמרות. סגור. יאללה. אני איתכם. ואנחנו נשמע עכשיו את מתי כספי בכל זאת, אבל אם שלישיית לא אכפת להם, יש לי ציפורים בראש. שלוש... לא אכפת להם, בעצם התחילו בלהקת פיקוד דרום. נכון. <אח> עכשיו, מתי כספי, מתי כספי, גדי אורון, היום הוא מפיק, והמרגן. כן. ינקה לנוי עשה אחר קריירה בתור פנטומימאי דווקא, לא יודע מה... מה הלאה. לא אכפת להם. מתי <מידה> כספי <מטיקה> <אז> שם ריטו. תקשיבו לעיבוד הזה. <תקשיבו> <עבוד> <תקשיבו> <עבוד> <עבוד> <עבוד> <עבוד> <עבוד> וחשבות הן שאני תחליט מה שאני אהבתי כשעשו את כל הביצועים האלה, הייתה תשבע, תזמורת בנד גדולה ונגנה, חצוצרות. מדהימה. חצוצרות. וחצוצרות. וחצוצרות. וחצוצרות. וחצוצרות. וחצוצרות. בדיוק, וחצוצרות. אבל... ואתה שומע היום, זה חסר לי. העוצמה הזאת <עוד עוד> <עוד> של הדברים האלה, וזה... שמע, זה באמת חסר. כן, הזמן דוחק בנו, ואנחנו נוותר על מלא דברים טובים שהכנתי. נוותר, נוותר על זמנית. נוותר על נוח, ונוותר על ממריאה ברוח של גלי עטרי, ועל לא טוב נוח אתם כבר מכירים, נוח מה? <laughs> וכולי. <laughs> <laughs> אנחנו נשמע את אפריקה, ששם עוד לא הייתי, אבל uh, תמיד יש שאיפות. <laughs> <laughs> יהודי טראביץ הגדולה. ואנחנו uh, ניפרד עכשיו. תודה רבה להילה גלעדי שהתארכה באולפן והריאה לנו לכם. יופי של תקליטים. ותחזור עם עוד יופי של תקליטים. תודה רבה למשה ירונסקי. תודה רבה לך, אהרון מורג. תודה לאמירה שהפיקה, תודה ותודה גדולה לד... לדותן שבלעדיו שום דבר לא יוצא לדרך. אז הנה. ותחזרו אחרי. אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן וילין. ביי. ודש"ים יהיה לנו מארצות הברית.